Wir lösen sie. Glaub mir. nur. Mir ist, als ob wir schon eine Ewigkeit in der Felsenbucht seien und dabei sind wir doch heute Morgen erst angekommen. Na, Hauptsache das Wetter bleibt schön in den paar Ferientagen. Na los, Timmy, Wettlauf! <lacht> Hey, du wirbelst mir den ganzen Sand ins Gesicht. Soll ich unser Picknick auspacken? Ja, klar. Ja. Ich verstehe nicht, wie die Leute Mittagessen mögen, wenn sie dafür picknicken könnten. Wenn ich mir vorstelle, dass Onkel Quentin und Tante Fenn jetzt vor dem heißen Essen sitzen. Ja. Oh, von wegen. Mein Vater sitzt bestimmt gerade in seinem kühlen Studierstübchen und palavert ganz kühl mit den beiden Amerikanern. Es ist kalt, wolltest du sagen, was? Na. Ja. Also, ich fand den einen Ami ganz passabel, aber der Große mit der Brille sah aus, als könne er nicht mal Radfahren. <lacht> aber er soll ein echtes Genie sein. Er hat irgendetwas Tolles erfunden. Ach, was denn? Auf jeden Fall wird es eine heiße Sache sein, an der Vater mit den beiden arbeitet. Wollen wir mal zu Felseninseln rüberfahren? Wir sind jahrelang nicht dort gewesen. Hm? Und wir müssen unbedingt in die Hummerbucht angeln gehen. Und, Und die Höhlen in den Klippen durchstöbern. Hm? Julian, Dick, N und George hatten wieder einmal viele Pläne für ihre Ferien. Und Timmy wollte natürlich wie immer dabei sein. Die ersten Ferientage vergingen wie im Traum. Die Sonne schien und die fünf Freunde wollten gerade wieder an den Strand gehen, als das Telefon klingelte. Ich gehe. Hallo? Wer ist dort? Julian? Ja? Du bist doch Quentins Neffe, nicht? Mhm. Hör zu. Sag deinem Onkel, dass ich heute Abend kommen werde. Heute Abend, spät. Ja, wollen Sie denn nicht selbst mit ihm sprechen? Er wird in einer Viertelstunde wieder hier sein. Sage ihm, dass er auf mich warten soll. Es ist wichtig. Ja, einfach aufgelegt. Hat nicht mal seinen Namen genannt. So. Äh, wer war das? Na, das muss wohl der Amerikaner gewesen sein, der vor zwei Tagen hier zum Essen war. Hm. Er hat mich gebeten, um Un Quentin zu bestellen, dass er heute Abend kommen werde. Spät, sagte er und legte mitten im Gespräch auf. <lacht> Das ist ja komisch. Ja. Hoffentlich ist nichts Unangenehmes vorgefallen. Ich meine, was die Erfindung betrifft, an der Vater arbeitet. Ja. Ich werde es ihm gleich erzählen, wenn er von der Post zurück ist. Mhm. Wollen wir so lange aufbleiben? Es könnte doch spannend werden. Äh, außerdem will ich mir seinen Ami-Schlitten einmal genauer begucken. Na und wenn er mit einer fliegenden Untertasse aufkreuzen würde? Also ich gehe jetzt in meine Co. hier. Nacht, na, Freunde. Nacht. Na. Tante Fanny ist der Mann noch gekommen, der gestern Abend telefoniert hat? Ja, Dieser Amerikaner. Ja, aber bitte sprich nicht darüber. Er ist schon wieder fort Und seht zu, dass ihr Onkel Quentin aus dem Wege geht. Er ist heute morgen ziemlich schlechter Laune. Dann muss irgendwas mit der Erfindung schiefgegangen sein. Wenn wir nur wüssten, was los ist. Guten Morgen allerseits Morgen, morgen. Wie immer die letzte. Sag mal, George, was soll das dritte Bett in unserem Zimmer? Hast du das aufgestellt? Du träumst wohl noch. Was soll ich mit einem dritten Bett? Da steht aber noch eins. Ich habe das Bett in euer Zimmer gestellt. Mutter, was soll das? Noch jemand in unserem Zimmer? Das gibt's doch nicht. <lacht> Passt auf, ihr kriegt eine Gouvernante damit. Ja, ja, ihr lernt euch ja, zu benehmen. Ja, ich möchte euch sofort in meinem Arbeitszimmer sehen. Und zwar alle, verstanden? Puh, Onkel Quentin ist ja böse. Was haben wir verbrochen? Kommt, Kinder. Wir gehen besser gleich. Los, kommt, jetzt wird's spannend. Ach. Da sind wir, Onkel Quentin. Morgen! Morgen! Hab euch was mitzuteilen. Ihr erinnert euch an die beiden Wissenschaftler, mit denen ich gemeinsam an einer hm. Erfindung arbeite? Ja. Der eine, der große Amerikaner mit der Brille, hat eine Tochter. Bertha heißt sie. Und er hat einen Erpresserbrief bekommen. Was? was? Aha. Wieso? Warum geht's in dem Brief? Bertha soll entführt werden. Weshalb entführt? Warum? Was Aber ist denn mit dem... Weil Berthas Vater als einziger alle Pläne von der neuen Erfindung besitzt. Und er hat mir erklärt, dass er im Falle einer Entführung bereit wäre, die Pläne herzugeben, um seine Tochter aus der Gewalt der Verbrecher zu befreien. Tja, was für ein Gedanke, die Pläne hergeben zu wollen. Ich, ich, ich kann's nicht fassen. Aber Quentin, sie ist sein einziges Kind... Ich würde genauso handeln. Nur gut, dass du nicht über die Pläne verfügst, Fanny. Du würdest sie unter Umständen auch dem Milchmann geben. <lacht> da, da, da, da, da, da gibt's nichts zu lachen. Also, Elbuhr hat mich nun gebeten, Berta für drei Wochen bei uns aufzunehmen. In dieser Zeit werden wir die Arbeit beendet und die Pläne in Sicherheit gebracht haben. Also deshalb steht das dritte Bett in unserem Zimmer. Schöne Bescherung. Man kann sich überhaupt nicht mehr darin bewegen. So eng ist es. Und das drei Wochen lang. Warum soll sie gerade bei uns bleiben? Nun, Elboa hat euch ja alle kennengelernt und ihr habt ihm gut gefallen. Besonders du, Georgie. Unsinn, er hat mich noch nicht mal gesehen. Und diese Bertha... Tante Fanny, macht dir keine Sorgen. Ich freue mich zwar auch nicht gerade irrsinnig, dass wir in den letzten Ferienwochen auf ein fremdes Kind aufpassen sollen, aber ich kann Berthas Vater verstehen. Es freut mich, das von dir zu hören, Julian. Aber Vater, diese Bertha wird uns die ganzen Ferien vermasseln. Sei nicht ungezogen, Georgie. Du kennst sie doch gar nicht. Und wann kommt sie denn? Sie kommt heute Abend, aber sehr spät. Morgen früh könnt ihr sie dann begutachten. Sie ist ein sehr liebes kleines Mädchen. Dachte ich's mir doch. Liebes kleines Mädchen. Pff, verwöhnte Göre wird sie sein. Simperlich und doch. Ab mit euch! Ich hab zu tun. Hey Ann, schläfst du noch? Was ist los? Müssen wir schon aufstehen? Nee, aber guck mal darüber, die neue. Sie schläft noch. Mm, sieht doch nett aus. Du, die gefällt mir. Guck nur, wie blass sie ist. Kein bisschen Braun. Die kann bestimmt nicht auf Bäume klettern oder rudern oder. Psst, sie wacht auf. Uah. Hallo Bertha. Wir haben gestern schon fest geschlafen, als du kamst. Ich bin Anne und das ist meine Cousine George. Oh, hallo, guten Morgen. Entschuldigt bitte, ich bin noch ganz verschlafen. Das kann ich verstehen. Du bist ja mitten in der Nacht gekommen gestern, nicht? Mhm. Mm und mir ist noch ganz schlecht von der Schaukelei auf dem Boot. Davon wird dir schlecht? Ich finde herrlich, wenn es tüchtig schaukelt. Möchtest du noch ein bisschen liegen bleiben, Bertha? Also ich stehe jetzt auf Frühstück. Vielleicht ist Bertha es gewöhnt, im Bett zu frühstücken. Wie hätten Sie es denn gern, gnädiges Fräulein? Toast, Orangensaft, Marmelade? Nein, danke, Georgie. Ich habe noch nie im Bett gefrühstückt. Ich stehe jetzt auch auf. Ach, was für eine herrliche Aussicht. Das Meer und die kleine Insel dort drüben. Wie wundervoll. Wundervoll, wundervoll. Wie sprichst du denn eigentlich? Kannst du nicht wundervoll sagen? Wie es sich gehört? Wundervoll. -ne voll. Nein, ich krieg's nicht hin. Weißt du, in Amerika sprechen wir alle so. Hört sich kindisch an. Findest du nicht, denn? Hey, hör mal. Die Jungs sind wach. Ich glaube, die machen eine Kissenschlacht. Warte, ich geh mal gucken. Denn? Ja, ja, ist ja gut. Oh, was für ein schöner Hund. Ist das deiner, Georgie? Ja, das siehst du doch. Hm, neben Sally wird er riesig aussehen. Und wer ist Sally? Mein Hund. Er ist draußen in der Hundehütte. Wird wohl ein Pekingese sein oder irgend so ein alberner Schoßhund. Komm, Berthe, wir holen deine Sally aus der Hundehütte und beim Frühstück stellen wir sie Timmy vor. Kommst du mit, George? Ihr werdet schon sehen, was Timmy dazu sagt. Frühstücken. So, wer sind wir? Darf ich vorstellen? Bertha mit ihrer Pudeldame Sally. Oh. <lacht> Wie mit dem Stummelschwänzchen oh, niedrig? <lacht> das ist richtig niedlich. Timmy, komm, beschnüffel mal deine neue Freundin. Neue Freundin? Dass ich nicht lache. Timmy ja? ist ein Rassehund. Der gibt sich nicht mit solchen Sofadekorationen ab. So. Seht ihr? Er knurrt sie an. Ruhig, Timmy, ruhig, brav. Kudel cool, mag ich furchtbar gern, sie sind sehr klug. George, sieh doch, jetzt beschnüffelt Timmy sie schon ganz interessiert. Meine Sally ist auch ein Rasson und Timmy findet sie bestimmt wundervoll. Da, jetzt leckt ihr schon zärtlich das Fell. Wundervoll. Wundervoll, wundervoll. Komm her, Timmy, du machst es ja lächerlich. Bist wohl eifersüchtig, was, George? Ah, da seid ihr ja alle. Morgen, Kinder. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Onkel Quentin. Morgen. Heute hat er direkt gute Laune. Na, wie gefällt's dir bei uns, Bertha? Oh, danke. Wundervoll. Wundervoll. <lacht> Umso besser. Nun, ich hab hier einen Brief von deinem Vater. Mal sehen, was drinnen steht. Ja. Also... Also es handelt sich um dich, Bertha. Hier. Wäre es angebracht, meiner Tochter die Haare kurz zu schneiden und ihr einen anderen Namen zu geben. Wieso? Es könnte sein, dass man in ihrem Hause nach ihr sucht. Deshalb mein Vorschlag, Bertha als Jungen zu verkleiden. Obwohl ich fürchte, dass sie nicht sehr glücklich darüber sein wird. Tolle Idee. Ach oh, Bertha, wir machen ein prima Junge ja, aus dir. dein eigener Vater wird dich nicht wiedererkennen. Oh nein, kurze Haare, Jungenkleider, entsetzlich. Wie werde ich damit bloß aussehen? Na, wie ein Junge eben. Du stellst dich ja an. Ich will aber nicht wie ein Junge aussehen. Wetten, dass du genauso hübsch aussehen wirst wie George? Wie George? Ich glaube, Kleider würden ja auch besser stehen. Das kannst du gerade beurteilen. Du wirst jedenfalls in Jungkleidung wie ein Waschlappen aussehen. Georgie, nimm dich mal ein bisschen zusammen. Na, wieso denn? Und Bertha, du solltest einsehen, dass diese Verkleidung nur deiner eigenen Sicherheit dient. So. Und nun überlegt euch einen neuen Namen für Bertha ein. Einen äh. jungen Namen, bitte. Hm. Und ja. Wir könnten ja. dich Bert nennen. Nein, nicht naja. Bert. Ich habe noch einen zweiten Namen. Vielleicht könnten wir den nehmen. Jungen können auch so heißen. Ratet mal. Es gibt nicht viel Namen für Jungen und Mädchen gleichzeitig. Mir fällt nur einer ein, und das ist Toni. Toll, du hast es gleich erraten. Oh, Toni, das passt viel besser zu dir als Bertha. Du bist jetzt Toni. Und nun hole ich die schärfste Schere, die ich auftreiben kann. Und schnippschnapp. Ich verstehe, gut Elbur. Ich komme so schnell wie irgend möglich. Unmöglich, das kann gar nicht sein. Fanny, Fanny, wo bist du? Was ist denn? Du musst sofort meine Koffer packen, sofort hörst du? Warum denn? Ist etwas passiert? Elbur hat einen Fehler in unseren Berechnungen gefunden. War das ist natürlich Unsinn. Es ist ganz unmöglich. Ich muss auf dem schnellsten Weg zu Elbur. Pack bitte meine Koffer. Ich nehme den Mittagszug. In zwei Tagen bin ich wieder zurück. Dann werde ich mit dir fahren. Ich kann zwei ruhige Tage gebrauchen. Und für dich ist es besser, wenn du nicht allein bist. Du verlierst deine Socken, lässt deine Brille liegen. Willst du wirklich mitkommen? Ich glaubte, du würdest die Kinder nicht allein lassen wollen. Es ist ja nur für zwei Tage. Und Johanna sorgt rührend für sie. Außerdem ist Julian sehr verantwortungsbewusst. Auf ihn kann ich mich verlassen. Und was Toni angeht, bin ich fast der Meinung, dass Elburg Gespenster sieht. Hoffen wir es. Komm, pack die Koffer. Rein. Ja? Ich rufe ein Taxi. Hallo Was für Johanna. Ein Wichtiges Sommergewitter. Ja. Wo sind Vater und Mutter? Dein Vater musste ganz eilig zu Professor Elbuhr und deine Mutter begleitet ihn. Übermorgen werden sie zurück sein. Wieder irgendwas wegen dieser Erfindung. Hey, habt ihr gehört? Das bedeutet sturmfreie Bude. Ja. Das ist ja toll. Macht mir bloß keinen Ärger. Ach, keine Sorge, Johanna. Die einzige Schandtat, die wir uns im Moment leisten werden, ist Eis besorgen. Tolle oh, Toll, ja. ein haben wir. Ja, toll. Wir alle ein Eis Sieben Eis, bitte. Sieben? Du kaufst doch sonst immer nur fünf. Ja, wir haben Besuch bekommen. Und der hat einen Hund mitgebracht. Hunde wissen auch, was gut schmeckt. Ach, da fällt mir etwas ein. Gestern war ein Herr hier, der erzählte, dass er deinen Onkel gut kennt. Und dann wollte er noch wissen, wie viele Kinder im Felsenhaus sind. Komisch. Was haben Sie gesagt? Ich sagte vier. Und von Timmy habe ich auch erzählt. Der Mann war ziemlich beharrlich. Er meinte, da müsse doch noch ein anderes Mädchen sein. Na, da habe ich gesagt, dass zwei Jungen da seien und zwei Mädchen. Aber das eine sei immer so angezogen wie ein Junge. Wie sah der Mann denn aus? Nicht besonders. Äh, Sonnenbrille. Naja, aber das haben ja viele Leute im Sommer. Äh, warte mal, als er zahlte, naja, da fiel mir auf, dass er einen breiten, goldenen Ring trug. So, hier hast du deine sieben Eis. Kannst du alle tragen? Ja, ja, es geht schon. Vielen Dank. Und wenn noch mal einer nach uns fragen sollte, sagen Sie doch bitte, dass unser Freund Toni zu Besuch sei, ja? Auf Wiedersehen. habe Angst. Und ausgerechnet jetzt sind Tante Fanny und Onkel Quentin nicht da. Hab keine Angst, Toni. Wir passen auf dich auf. Hm. Ach, aber hoffentlich weiß diese Bande nicht, dass wir im Augenblick allein im Haus sind. Wir müssen die Fenster und Türen verriegeln. Mhm. Und wenn es drauf ankommt, schiebe ich in unserem Zimmer noch einen Schrank davor. Immerhin haben wir ja noch Timmy und Sally zur Bewachung. Hm. Nun macht mal nicht die Pferde scheu. Ein Drohbrief und ein Herr mit Goldring, der im Eisladen nach uns fragt, beweisen gar nichts. Also ich schlage vor, wir spielen eine Partie Monopoly und gehen heute mal früh schlafen. Okay. Ja. Na bitte, wo ist das Spiel? Ist das heißt? Nach dem Gewitter ist es jetzt so feucht und schwül wie in den Tropen. Hör dir Sally an. Die japst auch in ihrem Körbchen. Ja, nur Toni schläft. Die hat's gut. Ich glaube, die Pudeldame muss mal. Ich hab keine Lust, sie rauszulassen, George. Ich gehe schon. Na komm, Sally. Geh mir Gassi. Versuch zu schlafen in. Sally, mach mal schön push-push. Nein, nein ich ah. will das Lockenköpfchen. Hörst du wohl? Hey, kratz dich, du kleines Biest. Ach, was soll das? Lassen Sie mich. Den Köter hat sie auch gleich mitgebracht. Sperr ihn da drüben in die Hundehütte, die er anfängt zu klettern. Sind Sie irgendwie Ich, am. Ähm wird den Hund. Ah. Fertig. Beim Abbewusst. Sonntag. Hey, Anne, wach auf, die Sonne scheint. Hallo, Toni, hast du gut geschlafen? Wunderbar. Sag mal, wo ist Georgie? Ich weiß nicht, vielleicht ist sie mit Sally rausgegangen. Heute Nacht war sie schon mal mit ihr unten, weil sie so gewindelt hat. Ach ja, so wird es sein. Sally ist nämlich auch nicht in ihrem Körbchen. Ich gehe mal runter nach den beiden Seen. Ich komme mit, Warte. in der Hundehütte? Das verstehe ich nicht. Und von George keine Spur. Johanna, wo ist George? Schon am Strand? Wahrscheinlich. Die Gartentür war jedenfalls offen, als ich runterkam. Was ist denn? Haben die Damen Probleme? Ja, wo ist George? Ja. Wenn wir das wüssten. Und Julian, ich habe eine schreckliche Ahnung. Sally in der Hundehütte, die Gartentür offen und, und George ist nicht da. Gestern Nacht ging sie mit Sally raus. Rausgegangen ist sie? Mitten in der Nacht? Hey, Timmy, was hast du denn da im Maul? Hey, ist das nicht der Gürtel von George Bademantel? Natürlich, das ist der Beweis. George ist entführt worden. Sie haben gedacht, ich sei es. Georgie hatte Sally auf dem Arm und sie wussten, dass Sally mir gehört. Sie haben bestimmt auch gewusst, dass ich als Junge verkleidet bin. Und was machen wir mit dir? Wenn sie merken, dass George die Falsche ist, werden sie hinter dir her sein. Ach, die arme Georgie und alles meinetwegen. Dich? Sieh so. mal, Timmy hat eine Spur. Hinterher. Reifenspuren? Hier ja. hatten die Verbrecher also ihren Wagen versteckt. So eine breite Spur. Muss ein geschlitten sein. Du zu so schnell, Timmy. Wir kommen überhaupt nicht mehr mit. Langsam. Da er hat was gefunden. Was hast du gefunden, Timmy? Du, oh, sieh mal, was er da bringt. Ist das nicht George' Haarbürste? Und da, ein kleines Taschentuch. Ah, das hat sie bestimmt aus dem Auto geworfen, Julian. Julian, hier ist dein Zettel. Ein Zettel? Zeig mal. Aber es steht nur ein einziges Wort drauf. Gringo. Ja, Gringo? Was hat das wohl zu bedeuten? Hey, Julian, Dick, ich habe Johanna alles erzählt. Sie weiß, wo wir Toni verstecken können. Da kommt sie. Kinder, das ist ja entsetzlich. Was werden Mr. und Mrs. Quentin sagen? Ich bin ganz durcheinander. Johanna, wo können wir Toni verstecken? Das ist jetzt sehr wichtig. Also Bertha, ich meine Toni, ich dachte, bei Joe könnte sie bleiben. Natürlich, bei unserem Zirkusmädchen. Sie wohnt ja jetzt in dem kleinen Dorf bei deiner Cousine, nicht? Ja, ja, Julian. Und ich denke, da sucht sie bestimmt niemand. Johanna, du bist ein Genie. Pack schnell die notwendigsten Sachen ein, Toni, und dann los. Vielleicht weiß Joe auch, wer oder was Gringo ist. Es klingt so nach Zirkus. Aber ich kenne Joe doch gar nicht. Ich weiß nicht. Ich kann auch nicht einfach so zu fremden Leuten gehen. Keine Sorge, Toni. Joe ist prima. Ein bisschen wild und ruppig vielleicht, aber ein guter Kumpel. Die passt schon auf dich auf. Und Johanna wird dich hinbringen und dich mit ihr bekannt machen, ja? Aber natürlich, julien Wir müssen uns beeilen. Komm, Toni. Du ziehst am besten wieder Mädchenkleider an. Ich rufe inzwischen ein Taxi an. Nein, nein. Wir fahren lieber mit dem Autobus. Ein Taxi ist zu auffällig. Was war das? Dick, hast du auch was gehört? Mann, was ist denn? Schon wieder die Entführer? Ja, los. Komm ans Fenster, da unten geht was vor. Hm. Siehst du was? Wie denn? Es ist doch stockfinster. Hör mal. Hallo, Julian, Dick. Da, der Pfiff, das ist Joe. Joe? Bist du das? Nein, du Holzkopf. Hier ist ein Gespenst. Oh, Habe ich mir doch gedacht. Warte, ich lass dich rein. Nicht nötig. Ich klettere den Baum hoch. Sekunde. Fantastisch. Das macht sie besser als eine Katze. So. Da wären wir. Hallo, Gespenst. Sag mal, Joe, bist du wahnsinnig? Was machst du hier mitten in der Nacht? Du sollst doch auf Toni aufpassen. Wegen der bin ich ja hier, du Holzkopf. Und da meine Tante mich nicht mehr aus dem Hause lässt, seit Johanna diese amerikanische Zimtzicke angeschleppt hat, musste ich eben mitten in der Nacht los. Also stopp mal langsam, Joe. Was ist mit Toni? Gegenfrage, was ist mit George? Hat Toni denn nichts erzählt? Doch, aber der glaube ich kein Wort. Die will sich doch bloß interessant machen mit mhm. dieser Entführungsgeschichte und mit ihrem ach so geniereichen Vater. Du irrst dich, Joe. Es ist leider alles wahr. Was meinst du, weshalb wir Tony bei dir verstecken? Ich dachte, ihr wolltet sie loswerden. Ach, du denkst zu so schnell, Joe. Besser zu schnell als gar nicht. Was habt ihr wegen George unternommen? Naja, noch nichts, aber vielleicht kannst du uns weiterhelfen. Schieß los, Julian. Hier, das Stück Papier hat George wohl aus dem Wagen geworfen. Weißt du vielleicht, was das Wort bedeutet? Guck mal. G-R-I-N-G-O. Gringo. Warte mal, ich weiß. Ein Jahrmarkt war neulich in der Stadt und der hieß Gringos große Schau. Die sind aber schon weitergezogen nach Granton. Hm, weißt du das genau? Ja, von meinem Freund Mackie, dem Karusselljungen. <lacht> Meinst du, dass dieser Jammerkringo, mit dem den George auf dem Zettel meint, etwas zu tun hat? Ich muss Mackey fragen. Na, wie willst du das machen, wenn deine Tante dich doch nicht aus dem Haus lässt? Du denkst zu langsam, Dick. Hm, leihst du mir dein Fahrrad? Willst du etwa jetzt nach Granton? Frag nicht zu viel. Gib mir den Zettel und. Hier. Danke. Ich kann dein Fahrrad nehmen, ja, Dick? Ah, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Auch gut. Na denn, ich verschwinde. Die Nacht ist kurz und Granton ist weit, wenn man zu Fuß gehen muss. Hey Joe, mach doch keinen Unsinn. Ihr werdet bald von mir hören. Gute Nacht. Weg ist sie, total übergeschnappt unsere ja. Joe. Ich werde verrückt. Mein Fahrrad! Ich kenne doch die Klingel. Oh, das ist Diebstahl. Na warte, die kann was erleben. Ich komme, Johanna. Moment. Da, Julian. Da hast du ihn. Danke, Johanna. Ja. Hier, von Joe. Hm. Kaum leserlich. Julian, ich habe Mackie getroffen. Er erwartet uns... Was steht da? Er erwartet uns heute um 4 Uhr nachmittags auf dem Jahrmarkt in Granton. Hm. Dein Fahrrad ist klasse, Dick. Och. Danke. Sei pünktlich Joe. Die kann was erleben. Und wie soll ich ohne Rad nach Granton kommen? Du nee, kannst doch George's Rad nehmen. Mann, bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Komm, wir wecken N. Mhm. Und heute Nachmittag auf nach Granton. <lacht> Wir steigen lieber an bei dem Getränke. Sieht ihr was von Joe? Wir bleiben hier am besten vor dem Karussell stehen und halten. Au! Was? Joe! Ach, hast du mich erschreckt? Steht dir aber nicht schlecht, der Karberhuhn. Da sieht man deinen Holzkopf nicht so. Joe, wo ist mein Fahrrad? Es wird mir bitte unauffällig. Hier, an dieser Bude könnt ihr eure Fahrräder abstellen. Hier sind sie sicher. Das Karussell gehört nämlich Mackys Vater. Mhm. So, kommt rein. Hi, Mackie. Hi, Joe. Hier, das sind sie. Dick, Julian und Anne. Hallo, Mackie. Hallo. Hallo. Hab schon von euch gehört. Wüste Geschichte, das mit der Entführung. Kann gut sein, dass der Graf Gringo tatsächlich was damit zu tun hat. Ja wirklich? Erzählt. Was hast du denn da rausgefunden? Äh, Graf Gringo? Wer ist denn das? Gringo ist der Boss von all dem hier. Es nennt sich Schaugeschäft. Aber die größte Schau spielt sich hinter den Kulissen ab. Jede Art trübe Geschäfte, sag ich euch. Nun, erzählt schon vom Grafen, Macky. Ja. Okay. Also, vorige Woche musste er nach London. Ein tolles Geschäft, meinte er. Viele Dollars und so. Und die Amerikaner würden gut zahlen. Amerikaner? Ich glaube, ich kann mir schon denken, wer die Bande die die Pläne haben will. Mackie, kannst du dich nicht entsinnen, ob bei euch in der letzten Nacht etwas Besonderes passiert ist? Etwa um Mitternacht, als George entführt wurde. Nein, kann mich nicht erinnern. Gringos großer Wohnwagen ist immer noch da. Er hat ihn nur gestern früher ein Stück vom Lager weggefahren. Wir seien zu laut und seine alte Mutter könne diesen Radau einfach nicht aushalten. Na, Jetzt sitzt er uns jedenfalls nicht mehr so auf der Pelle. Aber nehmt mal an, der Wohnwagen wurde aus einem anderen Grund weggestellt. So. Nehmt doch mal an, jemand war drin, der vielleicht weinte, tobte und um Hilfe schrie. Mensch Dick, hm. du kannst ja doch denken. Oh, <lacht> du <warst> kein <lacht> Streit jetzt. Ich schlage hm. vor, wir nehmen Gringos Wohnwagen mal unter die Lupe. Timmy kann uns dabei helfen. Was, Alter? Ja, macht's aber möglichst unauffällig. Am besten tut ihr so, als ob ihr Ball spielt oder sowas. Und dabei könnt ihr ja dann einen Blick in den Wohnwagen werfen. Gute Idee, Mickey. Los, Freunde, hier ist dein Bad. Auf in den Kampf. Ich los. Oh! Hey, nicht gegen den Kopf, das tut weh. Glaube ich Hey, Achtung. Ah! Hey, jeder! Weg mit eurem Ball! Weg da! Es ist niemand in dem großen Wohnwagen. Das konnte ich ganz genau überblicken. Dann ist nur eine alte Hexe. Falls George da sein sollte, müsste man sie in einem Schrank oder in einer Schlafkohle versteckt haben. Ah, du Mist, raus aus, aus dem Wagen! Weg oder ja, zack, zack, zack, Verschwindet! Sofort! Nimm die Töne mit! Wäre die Hexe nicht so alt, hätte Tim mir ja schon längst die Zähne gezeigt. Was hatte er denn überhaupt aus dem Wagen geschleppt? Mensch, guck, das ist, das ist Georges Bademantel. Was? Also komm endlich weg vom Wagen, ja. ah, George kann nicht drin sein. Timmy hätte sonst sofort ein Freudengeheul angestimmt. Ja, oh, stimmt. Also ist doch klar, dass sie sie woanders hingebracht haben. Ja, aber warum um Himmels Willen haben sie den Bademantel nicht mitgenommen? Weil sie ihr Kleider angezogen haben. Ach. Aber wo ist sie nun? Gringo hat heute Nachmittag, kurz bevor er kam, einen kleinen Wohnwagen an sein Auto gehängt und ist damit verschwunden. Hm. Er sagte, er solle repariert werden. Dann war George da drin, ganz bestimmt. Aber wo ist er nun? Gringo kam eine Stunde später zurück. Sein Wagen steht da drüben, seht ihr? Schneidiger Straßenkreuzer, was? Das könnte der Wagen mit den auffällig breiten Reifenspuren sein. Hm. Nach einer Stunde, sagtest du, Maggie, in einer Stunde kann man ungefähr 25 Kilometer hin und zurückfahren, mhm. wenn man etwas abschleppt. Weißt du noch, in welche Richtung er gefahren ist? Nach Osten, nach Groß Twillingham. Na, das ist doch was. Kommt, nehmt eure Räder. Vielen Dank, Mackie. Du hast uns sehr geholfen. Gern geschehen. Wenn ihr jemanden braucht, wendet euch nur an mich. Joe, Anne, ihr fahrt zu Johanna und bestellt, dass wir noch etwas zu erledigen haben. Machen ja? wir. Gut. Viel Glück und alles Gute. Ja, tschüss. Bis nachher. Tschüss. Was sollen wir jetzt machen, Julian? Die ganze Gegend mit dem Rad abklappern und fragen, ob jemand einen dicken Straßenkreuzer gesehen hat. Ach, Quatsch, natürlich nicht, sondern ich werde Jim bitten, alle Tankstellen, die in Frage kommen, anzurufen mh. und sich zu erkundigen, ob dort heute Nachmittag ein großer Straßenkreuzer mit angehängten Wohnwagen getankt hat. Jetzt ah. ja schon schon bald eine halbe Stunde und immer noch nichts. Kunden auch langsam ungeduldig. Hey. Hör dir doch das Flugkonzern. Oder? Hey, ihr rein. Schnell. Ja, wir kommen. Ja. Hast du was erfahren, Jim? Ja. Nicht viel, aber vielleicht bringt es euch ja weiter. Hab eben mit meinem Vetter telefoniert. Der hatte heute Nachmittag frei. Er geht ein paar Zigaretten kaufen in der Hauptstraße. Plötzlich hält ein riesiger amerikanischer Wagen vor dem Laden. Mit angehängtem Wohnwagen. Ja, und weiter? Das muss Gringo gewesen sein. Äh, tja, ein Mann steigt aus und kauft Zigaretten. Er trägt eine Sonnenbrille und einen breiten, goldenen Ring an der linken Hand. Ja, ja, ja, deswegen ist er meinem Vetter überhaupt aufgefallen. Der Mann, der in dem Eisladen nach uns gefragt hat. Also, mein Vetter geht raus, um sich den Wagen anzusehen. Er hat nämlich eine Schwäche für Straßenkreuzer. ja. Die Vorhänge im Wohnwagen sind zugezogen. Der Mann mit der Sonnenbrille kommt aus dem Geschäft, setzt sich an Steuer und fragt jemanden, der im Fond sitzen muss: Wie weit ist es noch? Äh, hat er die Antwort gehört? Äh, ja, ja. Äh, jemand im Fond hat gesagt: Nicht mehr weit. Kurz vor Zwinning musst du dich links halten und dann ist es das Haus auf dem Hügel. Verdammt! In dem Haus haben sie bestimmt George. Hm? Äh, prima, vielen Dank. Danke auch. Wenn ihr wieder mal was über amerikanische Wagen wissen wollt, kommt ruhig zu mir. Wenn es sein muss, telefoniere ich bis China. Hey, hey. Freunde, die Jagd geht los. Wir wissen, wo George ist. Ja. Wirklich? Nein, ist das ein Glück. Kinder, ich muss gleich die Polizei anrufen. Ja, halt, Johanna! Die sind imstande und machen unseren ganzen schönen Plan zunichte. Heute Nacht werden Dick und ich George befreien. Timmy kommt auch mit und außer ihm niemand. Die Wo ist eigentlich Joe? Die musste nach Hause. Julian, kann ich nicht mitmachen? Auf keinen Fall, ja, Sollen wir nicht doch lieber die Polizei anrufen? Bitte, Joanna. Ich weiß, was ich tue. Wenn wir morgen früh noch nicht da sind, kannst du meinetwegen die Polizei von ganz England anrufen. Abgemacht... Jetzt sind wir kurz vor Twinning. Nun müssen wir uns links halten. Oh Mann, das wird aber steil. Komm, wir schieben die Räder lieber. Ja. Da, da drüben das Haus hinter den Bäumen. Das ist es. Es sieht unheimlich und verlassen aus. Hey, hast du das gesehen? Was? Da ist eben jemand über das Tor geklettert. Fliegt wie eine Katze. Da hm. war sich auch einer. Das hast jedenfalls zu. Wir werden auch Katze spielen müssen. Und wenn wir verfolgt werden? Ach, Idiot. Mach uns doch nicht verrückt. Also los, hilf mir. Es ist nur mit einem Riegel verschlossen. Warte, ich mach dir auf. Komm, Timmy. Warum guckst du dich immer wieder um? Uns kann niemand folgen. Timmy würde es sofort merken. Ja, also, ich kann mir nicht helfen. Ich habe das Gefühl, dass jemand hinter uns herschleicht. Wenn dieser Kasten Gringo gehört, dann ist es ein wunderbares Versteck. Hohe Mauern, verriegelte Tore, verschlossene Fenster und Türen. Niemand kann hier herein. Wenn wenigstens ein Balkon da wäre. Ja. Vielleicht ist im oberen Stockwerk ein Fenster offen. Los, wir schleichen uns ums Haus. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Da! Eine kreisrunde, schwarze Öffnung im Boden. Was ist das? Vorsicht! Sieht nach einer Falle aus. Quatsch nicht. Hier, hier ist der Deckel. Der liegt daneben. Wahrscheinlich ein Loch, um Kohlen hineinzuschütten. Also einen Weg in den Keller. Julian, los, wir müssen es versuchen. Hey, Timmy, du gehst als Erster. Er ist anscheinend gut angekommen. Jetzt rutsche ich und dann du, Dick. Ich bin unten angekommen. Aha. Komm jetzt. Hey, Mann, mach nicht so viel Lärm. Von mich hat es keiner gehört. Wir stehen auf einem Berg von Kohle. Ja. Leuchte mal, hier muss irgendwo eine Tür sein. Da drüben. Hoffentlich ist sie nicht verschlossen. Ganz still, Timmy. Wir haben Glück, sie ist offen. gehört? Jemand ist auf die Kohlen gesprungen. Ach, bist du narrisch? Hör auf, mich zu erschrecken. Wenn uns jemand verfolgt, hätte Timmy schon längst laut gegeben. Was meinst du, wo sie George versteckt haben? Ja, keine Ahnung. Wir müssen ihn überall suchen. Los, Weiter. Hinten müssen die Schlafzimmer liegen. Halt! Hörst du? Da drin schläft jemand. Ja, aber nicht George. Die hat nicht so eine Schnarche. Eine andere Tür ist die aber nicht. Doch, ja. Er hm? Sieht aus wie ein Verschlag. Ist von außen verriegelt. Wie kriegen wir ihn auf, ohne den Schnarcher zu wecken? Wenn der Riegel nun quietscht. Ach was, wird schon nicht quietschen. Auf. Ah, bisschen, Timmy, ruhig. So, ah, verdammt Timmy, er hat George gefunden. Da, da liegt sie. Tatsächlich. Timmy, ach Timmy, guter alter Timmy. Ist alles in Ordnung, George? Haben Sie dir etwas getan? Ich habe mich gewehrt und um mich getreten, gekratzt und gebissen. Sie wissen auch nicht, dass ich die Falsche bin. Umso ja, besser. Armer George. Komm, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen verschwinden. Steh bleiben! Hände hoch! Und keine Faxen! Hey, Gringo, sieh dir das an! Ein ganzer Kindergarten. Zu so niedlich, ha. Aber von euch lasse ich mir das Geschäft mit der Kleinen nicht vermasseln. Los, binde in die Schmutzpfoten und sperr sie ein. Okay, Gringo. Mache ich. Fassen Sie äh. mich nicht an. Ruhig, George. Es hat keinen Zweck. Hör auf mich. Äh. So ist brav. Fertig, Gringo. Sperr sie ein. Der Boss wird sich morgen früh schon um die Bande kümmern. Und wenn dein Vater die Pläne nicht rausrückt, Kleine, dann müssen deine Freunde eben auch dran glauben. Schöne Aussichten. Und wir hätten es beinahe geschafft. Ach, Hauptsache ihr seid hier. Und Timmy, mein lieber alter Timmy. Na, wenn dein lieber alter Timmy dich etwas weniger laut begrüßt hätte, säßen wir jetzt nicht hier in Gefangenschaft. Ach, sei still, die. Und Timmy ist eben auch nur ein Hund. Ihr Himmel, was machen die da draußen für einen Krach? Hört sich an, als ob sie auf eine Katze getreten seien. Plötzlich ist alles wieder still. Merkwürdig. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn sie morgen merken, dass George die Falsche ist. Und Bertha, äh, ich meine Toni. Die haben wir bei Joe versteckt. Oh Joe, ich wünsche, sie wäre hier. Ihr würde bestimmt was zu unserer Rettung einfallen. Mm. Hey, Da macht sich einer an der Tür zu schaffen. Ach, du träumst. Deine Katze, was? Hör doch. Da, sie geht auf. Wer ist da? Ein Gespenst, beziehungsweise Julians Katze. Wie hast du das geschafft? Es ist Hallo? Joe. Es ist die Holzköpfe. Wir sind noch nicht außer Gefahr. Kommt mit, aber leise. Was Los, gehen. So, schaffen wir. Los jetzt, alle Mann auf die Räder. Schnell, werden. Moment, Joe. Nun erzähl doch mal, wie du... Erzählt wird später. Ab nach Hause jetzt. Mit euren Drahteseln die Sporen. Gut, hm? Dank, dass ihr wieder da seid. Ich konnte Johanna kaum noch davon abhalten, die Polizei von ganz England anzurufen. Polizei? Teufel auf, das hätte ich bald vergessen. So. Wo ist das Telefon? Da drüben. Danke. Julian, habt ihr George? Oh, George, wieder. sie haben dich gefunden. Nein, was für ein Glück, Kinder. Ich hatte ja solche Angst um euch. Kommt. Kommt in die Küche. Ich habe eine heiße Milchsuppe für euch. So. Nun, verschnauft Wie Fein, was? ist Joe eigentlich wieder bei meiner Cousine? Ich weiß nicht, Johanna. Ähm, ich Kuckuck, muss, da bin ich. Joe, hast du mich erschreckt? Wieso bist du hier? Wer passt auf Toni auf? Ja, was ist denn eigentlich... Wer, wie, was, wieso? Das ist eine lange Geschichte. Na, erzähl, was ist mit... Los! Du? Ja, erzähl. Also, immer der Reihe nach. Von hinten nach vorn, ja? Ja, mach schon. Erstens, Gringo und der andere sitzen im Moment in ihrem eigenen Kohlenkeller und warten auf die Polizei. Oh. Kohlenkeller? Genau, in demselben, durch den du und Dick ins Haus gekommen seid. Vor ah, ja. euch beide hatte ich den Deckel vom Kohlenloch abgenommen, Was? damit ihr Holzköpfe den ah. Einstieg nicht überseht. Also wirklich, oh. du warst die ganze Zeit hinter uns her? Besser gesagt, vor euch her. Ja, oh. Siehst, habe ich doch gesagt, wir wurden verfolgt. Hätte ich ja. gewusst, dass Joe deine blödsinnige Katze war. Nun lass drin. Joe doch erzählen. Ja er erzähle. Tja, Dick hat recht. Ich war die blöde Katze, die euch Siehst verfolgte. Du? Und als Gringo und der andere euch wieder eingesperrt hatten, da sah ich meine Chance. Na oh. wie? Erzähl. Ich machte die beiden auf mich aufmerksam. Ja. Ah, das Gekreische. Das warst du Ey, also. Also ich kreische wie am Spieß. Die Banditen hinter mir her. Die Treppe runter und rein in den Keller. Oh, toll. <lacht> wie Im Kommt noch besser. Ich im Affenzahn raus, durch Schüttloch und vorn durch die Haustür wieder rein. Die hatte ich vorher schon aufgeschlossen, während ihr noch im Haus herumgestiegen oh, seid. Na, worden. ich kann mir schon denken, wie es weitergeht. Du hast den Keller von außen verrammelt Kluges und... Kluges Kind, genau so Siehst du. Und während die Männer noch in der Kohle stöberten und nach mir suchten, schob ich auch schon den Deckel wieder über das Einschüttloch. Oh, Fantastisch, die suchen wir <lacht> wirklich immer noch nach dir. Aber wenn sie nun was gemerkt haben, ja. und genau wie du durch das Loch, abhauen. Den mhm. Deckel kriegen die nicht auf. Wieso? Da liegt nämlich ein höllisch schwerer Findling drauf. Oh, Mensch, Ops. Joe, wie hast du denn das geschafft? Hokus pokus zauberei Schon mal was von Hebelgesetzen gehört, George? Ach. Mhm. Ja, sicher. Mhm. Oh Gott, Polizei. Was hat das nun wieder zu bedeuten? Lass mal, Joanna, ich gehe schon. Nein, das mache ich, Julian. Was man angefangen hat, muss man auch zu Ende bringen, oder? Na gut. amerikanische Zieh. Eure liebe kleine Freundin Toni wieder. Da bist du ja Hallo Toni. warte. Vielen Dank, Joe. Du warst so nett zu mir und ich bin so glücklich wieder hier zu sein. Das bin ich ja auch, Toni, ich schwör's dir. So, Freunde, ich muss nach Hause, sonst wird meine Tante wild. Jetzt? Oh In der Nacht? Ja. Du kannst doch hier schlafen, Joe. Nein, nein, danke. Ich hab's eilig. Dick? Ja? Leihst du mir dein Fahrrad für den Heimweg? Also, das ist ja... Na warte, Joe, wir haben noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen. Und wenn du noch ganz andere Heldentaten vollbracht hättest, als uns zu retten. Mein Fahrrad kriegst du nicht. Holzkopf. Kinder, streitet nicht. Hey. Ach ist Sally und Timmy. Ja, seht mal. Guck doch mal. Süß. <lacht> Sie sind ja richtig unzertrennlich. Nach diesem Abenteuer sind wir das doch auch, stimmt? Ja, klar. <lacht> Anne und Josh und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde. Ja, yeah